Välkommen till poddavsnitt 2, 2, 3 Tackar Tackar som fråga mm. Det har veckan varit så so far, det är mitt i so veckan nu so Ja Den har ju Humöret har ju höjt rejält av filmen Fimpen. Oh, oj, oj, gar, gar, gar. Jag vet inte om vi ska prata om det nu eller? Det, det tycker jag, det? jag absolut vi ska göra. Vi tar de viktiga sakerna först. Ja. Eh, jag såg den på bio. Fimpen när den kom. Var det 1974? 74. Ja. Mm. Den har jag sett en gång på, på tv efter det. Den gick nog gång på 90-talet. – Och nu upptäckte du att den kom. – Ja, det fanns en på. slump. Kolla på SVT Play så låg den där. – Men jag mm. såg att den här hade gått på tv så att den ligger kvar bara till februari. – Ja, precis. – Det man ser många gånger. – Nej, men det var kul faktiskt. Jag, rank... jag har ju tidigare rankat det som en av världens bästa filmen i Mm. Jag har tagit lite. Ja, lite jag har tagit lite, ändra i någon av Jag tar ut lite lite info. Okej. Okay. Om filmen. 11 ja. <clears throat> eh, procent. Manus. Mm. Lars Alström. Bovideberg. Bovideberg. Just det. Jag tänkte, Tänk Lass att då Malmström. gjorde han filmen 74. Sen drar han till med mannen på taket 76. Ja. Produktiv man. Och man kan ju tänka att... att eh, jag jag säger som likheter, inte i handlingen kanske, filmen, men, men hur det är filmat och hur... Ja. Det finns ju en viss, en viss likhet. Eh, premiär 16 februari 1974. Speltid 89 minuter. Och ett, jag tänkte att jag läser upp handlingen för de, de som inte känner mm. till. Sexårige Johan Fimpen är en så stor bollbegåvning att han får börja spela med Hammarby IF och landslaget. I filmen är även den svenska förbundskaptenen Georg Eriksson med tillsammans med några av landslagsspelarna. Eh, handlingen. Fotbollspelaren Mackan, i min är Hammarby IFs bästa fotbollsspelare. På väg hem träffar några små killar som spelar fotboll. En liten kille lyckas finta bort honom och efter det tappar han helt formen. Platsar inte ens i damlaget som han hans tränare Gärdegård säger. Och det är, det är väl inte riktigt eh, PK, PK. Nej, inte nu. <laughs> idag. Och jag, jag tänkte, det, jag tänkte det på direkt nu. Ja, jag också. Ehm, och får lämna laget. Men han tipsar träna med en liten kille, Johan som spelar fotboll på en bakgård i Grundalen. Johan, kallad Fimpen, får börja spela i Hammarby och med hjälp av honom vinner Hammarby en viktig match mot Åsterbergs FF. Landsk landslagskaptenen Åby ringer upp och uttalar om att spela med landslaget i en viktig match på Råsland stadion mot Ungern. Det blir en tuff match. Ungerna gör bland annat mål när Fimpen måste få hjälp från Ralf Eström att knyta skorna. Varför är det så roligt när, när, när poddkändisen Ralf Eström nämns? Okay. Fimpen får följa med till Wien och Österrike Varje sängdags eh, Vid sängdags varje kväll Får de andra spelarna läsa sagan Om de 14 björnar för Fimpen Utan att han somnar Nästa resa går till Portugal Det blir samma ganska saga även där Ronne Hälsson somnar i Fimpen säng när han själv lägger pass Spelaren klagar Spelarna klagade och liksom Eriksson Men den vill inte köpa någon ny sagobok Det är en kostnadssaga <laughs> Hemma en missar Fimpen allt mer av stolen när det andra går hem så hittar hans lärare honom att i skolbänken. Fimpen inser själv till slut att han måste lära sig att läsa och skriva för att kunna skriva autografer. En intervju med Bo Holmström talar han om att han lämnar landslaget och satsar på skolan istället. O.B. som beklagar det hela och tycker, tycker att det inte är någon mening för laget att åka till, till den viktiga matchen måste Moskva utan Fimpen en ovägare på VM-marken. och vad <laughs> god det är. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Tänk du så ja. Där då tog inte det några idéer. <laughs> nej, men vi åkte inte dit. <laughs> det var en undanbond. Eh till slut följen medlagden då och en lycklig ovägare som låter fimpen och andra spelarna åka karusell. <laughs> I matchen gör Filipen alla målen och, och en överlycklig Åby bär honom på sina axlar. I den sista scenen får vi möta Macka när han är tillbaka i sitt lag och filmen får sitta på Roslands släkt och som mm. det är För oss som har sett så, så finns det, det finns många roliga, roliga episoder i den. Ha, ha, har du någon speciell episod eller någon, något moment som, som du ja, nej, men vill det är, lägga som det en är, Det är många, det är kryllar jag. Mm. Mm. Men jag tycker det är lite roligt att mackans flickvän. <laughs> mm. ja, som en parentes så, så, så kollar jag. även. Ja. ja. Vad heter det? Äh, vem det var som spelar. Och Nej, och det framgår liksom inte. Jag tittar Nej, till och med på den här vet, det, det det IMB en sån här, eh, film ja. sajt, amerikansk filmsajt, men där står inte, det står det jättemånga, eh, med men hon står inte med det var, liksom, Nej, det var kul att veta vem Mackans flickvän var. Ja, ja. fortsätt. Ja, Mackans flickvän, då hon då han kommer hem och tappar självförtroende efter filmerna filmen och dragit bort honom, så, så då är han lite butter och då kommer hon in och är sur på det och så här Ja, jag jag jag en vinare och du säger nej vad gör jag då då dricker jag upp den själv mitt på blanka eftermiddag Hon vinar Hon kommer fram med med en ja. kaffe inte ha kaffe och kaffe duger inte <laughs> Han är bara gnilla i mackan så fan när han var det stjärna så blir det fint att tappa själv för att ja. men, men och just det att för där stakar hon ju sig flera gånger. Och tänkte jag inte då. Det var jo, hon stakade... hon bra <laughs> så bra skådespelare. Så man blev fängslad. Hon stakar så, jag tror hon drar den med vinare två gånger. Ja, jag gör det jag gör jag. Och för, för en landslagsspel också. Han till och med nekar en <laughs> Ja. Nej, men sen är man ju otroligt impad av, av Fimpen. Alltså, komma in och så göra A-lagsdebut. Och på så sätt i Hammarby ja, ja. Och tvålade till Ben och Magnus som är här som hånar För att han var så kort innan Han Men hade det... ju ett rejält fan Åhjärnstor och Gärdegård Han hade ha... ja. plockat in honom Och till och med när han kom på träningen Där på kanalplan mm. Så stod man och skrattade åt honom <laughs> Hammarby spelare Ja det var ju småelakt Men sen är det ju ändå fint Fint och stort när han får sitta Första matchen när han får sitta emellan Kenta Olsson och här Hälstor <laughs> ja sen, sen gillar jag också De är så leds på den här De måste muntra upp eh, Johan mm. Och så föreslår eh, Claes Kronqvist är det, är det, det var ja Ja Claes Kronqvist Föreslår att de ska köpa Svälta Spelet Och alla, alla skrattar ju <laughs> Raffe tycker han, han, han sitter längst bak ja. Han mår jäkligt gott Tills då som, som jag läste upp här. Åh, eh, kommer på originala idé att de ska åka karusel? <laughs> Sådana barn karusel snurra snurrar. Och alla de spelarna ser rätt ut tråkade. Men eh, Ronny Hällström, han ser exakt exakt likadant. Nu ja. Ja, man, kanske lite han har ju inte åldrast någonting. Lite, lite, lite kortare år. Ja, möjligen. Han spelade ju, ju i, i Sundsvall Alltså, han var över 40 år, Vad gjorde hopp. han det här? Nej, han gjorde, in, gjorde inhopp. Okay. Och det måste också på, på 90-talet, alltså. Mm. Han gjorde inhopp i var IFK eller GIF. Okej. Okay. Men någon som är jävligt sur, det var ju Bosse Larsson. Ja, han han noterade också att han passade inte Fimpen så ofta. Nej. Och här... grinig som fan ja, Men Fimpen var ju både framspelare och ut. Ja, och så sen hos Larsson han det var ingen vitt att spela kort med fimpen från pengar Ja ja. Han blev han, han ja, ja men han blev blev black. Mm. Han hade ju en familj <laughs> <laughs> <laughs> Nej men men, men Rafels tror jag tog honom ensinna vingar lite grann Ja. De utvecklade ett bra samspel. Jo, men och, och det var ju på, på, på första matchen som skogen till Österrike då stod jag i Hägerfors och mm. just när jag går, äh, går upp på planet där eh äh, trappan och då berättade jag att de har har köpt sjukt att björnar mm. en björn den heter och det ska det nog få Johan på gott men då ska nog Johan drivas mm. och så frågade jag Alfred, Han när vi bra samspel sist liksom ja hur hur <coughs> ja ja trodde om, om den matchen ja jag menar hoppas att han, att de skulle få få <coughs> in Hårda pressar i en Man bara ser Fimpe lägger sig här 23-er bakom. Och lutar sig lite bakom. Bara ja. tyck till. Han ja. ja, fick jävla fart på dem. Det jävla press. Och så sen i sista match mot Sobjett. Då skallar han ju in den också. Jag tror det gjorde två nickmål. Det är imponerande. Han ja. var så här på sex år. Stor. Och sen seniorboll. Liksom. Ändå får han så fart på dem. Ja, det, är, det är otroligt. Och sen också, där det var ju en fin avslutningen där OB hade han på sina axlar. Ja. Bara för då var i Sverige klart för VM. Och vi vet ju hur det gick i VM, VM 74 sedan. Ja, exakt. Det vart ju var en succé. Det var roligt också när han åkte taxi till matchen som var lite sen. Och så kom han in på stadion. Då kom det tre, fyra stycken och tog avkläder. Och OB också var det där också. Ja, har Så fick han tröjan bakom fram, sådana där, åttan på framsidan. Aha. Ja, va? Ja det noterar inte jag mm. Nej men det, det är ju en Väldigt C-värd <coughs> film Jag kan också nämna att eh, Johan Bergman som han heter Sen i vuxen ålder, ålder så spelar han från fyra I Höga Liv ja, Då är du från första handkälla va? Det är ju från första handkälla ja precis så det, det, det, inte, det, det ju någonting om honom nu Nej jag inte inte kolla. Det här var ju Wikipedia Står det ingenting om honom och han gör nu? Så här, Jag vet inte om ni gick klicka klickade på Johan Berg Men det kanske gjorde Nej. Men eh, han det, var kan, i... det kan ju det pålöst nu ja. Han var ju lysande skådis också Ja. Både fotbollsspelare skådis Och, och, och när, när Han då, han då ska heter det, Han har lagt fotbollen på hyllan mm. Och liksom ska 23. satsa ja, <laughs> Och ska satsa på skolan och så frågar lära, läraren innan då några tättlund. Och tar ta på en och lägger fram två, två blå kulor och två röda. Vad blir 2 plus 2? Han tänker länge. 2 gånger två. Nej, 2 plus 2. Var det 2 plus två? Ja, jag tror det var det. Ja, det är samma sak. Och så räcker ju hon upp handen och säger fem. Men då är ja. hon så. Hon greppar situationen där och säger att ibland så finns det saker som är viktigare än att. Mm. Att 2 plus 2 är 4 De förnedrar honom inte nej, nej. De andra satt och skrattar De tog räckt upp honom. Jo, sen var det Jag tänkte, det kanske var en kul grej att visa, visa för Frungorna i skolan Då går ju i trean Ja, tror du det? Ja, ja kanske Jag tänkte som att fokus skulle ju hamna Det skulle bli, skulle bli mycket snack Om de kollade Om kattungarna var killar eller tjejer alltså? De satt och, och kollar ja. Ja. Okej okay. Jag tror, jag tror att fokus skulle hamna där hos, hos bra många Men jag undrar om små skulle tycka är lika bra som vi tyckte ja, De känner ju inte till Hade det varit Zlatan eller När fotbollsspelade mm. nu så kanske ja. För de har ju ingen aning Vilka det är, de vet ju inte att det där var Nej, någon är det, landslags. det här fysiktiga Det kom sig hela rätt för oss på något sätt Ja, de skulle inte tro Att den Stig Ossing att han var riktigt taxichaufför <laughs> Okej okay. Men det finns ju inte bara filmen Fimpen. Det fanns ju en annan Fimpen också. Under just den epoken. Ja. Var någon Bengt, Bengt Fimpen Limberg tillhörde från 1972 och två decennier framåt. Världseliten i handikappidrottsens bänkpress. Mm. Bland annat tog han fyra raka guld i Paralympics. 80 i Arnhem. 84 stod Mandy will 88 sol och 92 bara till lovan. Meriter. Fem obersmedaljer. Fyra världsrekord. och svensk rekord för icke handikappade. Oj. Ja. Fängt-Olof Fimper. Fimper var Fimper. Han, hade, han var satt i rullstolen för mig. Han hade liksom inga, det var ju bara kroppen, Han hade inga ben på. Ja, och han var, ju, han var ju så stor så käll som att han behövde ta ner den där stången, och mm. speciellt långt ner. Det är som Plura-mit här. Ja, ja han behöver Det går inte. Ja, ja. Armarna räcker inte till. Nej, det är som det är Plura att det ett armarna, inte till. Ska vi ta ett äh, litet landskap eller ska vi ta en liten kopp kaffe innan? Liten kopp anser? kaffe, ja det tycker jag. jag. jag helt mat. Det känns som att avsnittet är slut efter vi, den fantastiska genomgången av filmen. Ja. Men vi har ett landskap och att resa också. Vi ett jobb att göra också. Mm. En resa att göra och uh, let's go säger jag. tar det för säger sex. Hur ska jag göra då, då? Det finns ju tre stycken va? Eller fyra, för får du räkna. En, två, tre, fyra. Och... Uppland. Uppland, ja. Äntligen. Det känns att vi att prata om Uppland. Har vi inte det? Ja, vi har säkert nämnt Uppland. I och med att Stockholm... Ja, jag ska, ja. vi har nämnt Uppland i och med... Ja, vi Under vår fantastiska resa Jag vet inte, en som hatar Uppsala. Ändå. Jöggen. Vadå? Jag vet inte men det, det Vi åkte till Stockholm för, förra året Så fort du kom till Uppsala Jag fortsatt fan genom den här staden <laughs> <laughs> Jag och Sörm De kan spekulera vad det berodde på vi, <laughs> vi visste inte riktigt Vi trodde att det var någon Träffade någon brud så, men... Jag höja. får gärna bekräfta det någon gammal höna Ja en dobban kallt ja. Att bli nobbad om av en avs är ju värst av allt Nej men eh, Uppsala det tycker jag var skitjobbigt när man åkte från Övika För det var, den, innan den byggde om vägen mm. Fan säkert det var och må... Köer och trafikljus och skit och Mycket, mycket trafikljus var ja. det medlems... Jag har också haft en negativ Negativ bild av Uppsala På grund av det Men, eh... Jag brukar ju vara i Uppsala från tätt nu med Några gånger per år Det var Sveriges bästa skiaffärer Open Mind Records Sveriges bästa skiva? Ja, Sveriges bästa som jag har varit i ja. när det gäller begagnade okay. Mycket, mycket bra. Är det bra urval alltså? Bra priser? Eller? Ja, det är så skiljer... Prisen är mycket billigare. Och sen får han, han får in jäkligt mycket. Så han har, har lite nytt också. Men han är... I, i, i den där changen, lite grejer, lite garage, mm. lite med pop. Så har han ju... Får han in otroligt mycket för att vara... Vad beror det på? Han kanaler i Europa och... Sverige. Nej, alltså jag, jag vet inte. Det, måste, det kan inte vara folk som Uppsala bara och bara dit och säljer. Man måste ju ha, måste ha bra, bra koll och bra ja. kontakter. så brukar jag vara i brand. Sen så Uppsala Vi var ju där också någon gång med någon krast och vi höll på med Jösta Knutson och Persons vanslös. Mm. Fantastiskt. Det måste ju vara. Det är min favorit. Julkalender Ja Jag kommer inte ihåg det så mycket Det, var ja, det. Men det kanske kunde vara 20 år sedan Alltså ja, så sent 15-20 år, år. <laughs> Jo ja, men jag hade ju Jag ja. ska kolla. Ja, Annars ska jag kolla ändå också Men Bill och Bull Leif André Och en till som jag inte kan namna på Ja just det Helt så rädd. Ja just det och så var det en det Kjellman var Pelle någon och Christefant var Måns. Ja just. Nu ja. vi play. Det finns för play. Ja. Mm. Det, är, det är nästa. Nu är du färdig med The Office, amerikanska och Office fimpet, ja. och Fimpen. då ska du in på Per Sonslös. Ja, Den är riktigt bra. Mm. Vad är det? Vad kan, är det ett museum eller? Vad är ja, men vi gick, gick bara runt där och ja, det finns något något litet museum fast där var vi inte inne. Utan vi gick bara runt där i Uppsala. Man såg de här två tonen. Mm. På På, eh, på kyrkan. Mm. Där utspelas också någonting från filmen. Är det från Uppsala? Han är från Uppsala. Mm. Eh, nu ska vi se på. Nu blir det andra bullar det blir det andra bilder också, säger jag. Vi <skratt> sånt. Jag tror det kan falla. falla oh, Bilda buller är roligt. Ja, bilda är fantastiskt kul. <laughs> Som puls. Sen har du ju en kanske Sveriges första rockare. Från Uppsala. Rockkragen. Nej. Ovetalig kul. Fortfarande tillgångskram. Okej. Okay. Ja. Och sen under nyår här så var jag Eller julhelgen så var jag i I Uppland Då var jag i Knivsta Och det är i Uppland Allt, allt är ju Uppland, Norr om Gamla stan egentligen Det har vi ju snackat om förra är om Norrland tror jag. Norrland, det är Uppland Sen är det ju Nej, vad blir det här? Jo, det är ju mm. Så att det, ja Jo, det jag finns var det, något det, att säga Knivstad, där har du ju en gammal känd fotbollspelare Ja, Sandström Persson <laughs> Knisa Sandberg ja. Jo P Pappa till rollen Och så har vi Sigthuna, det bor ju två på Berlin Och bor han där nu? Ja Jaha. honom på ECG Mycket bilder om Sigthuna, han var frugad Man och att gå på den Han är ju inte och luftar frugan <laughs> Luftar tatt. Lufta tatt Ja Sen kanske du vet att... Eh, vad heter den? Jo, men när de spelade i en mm. ...så åker de när de ska... Pablo Melker ska ju köpa det huset. Så han åker ju in till Öregrund och där skriver de kontrakt. Mm. Det är också Öppland. Ja, Öregrund. Där var han en gånger, faktiskt. Var det, grund? var det där helt som hade sin? Ja, typ. där mm. har det har du ju också vara. Jag känner namnet. Jag har sett 50-årsbäggen. Du där. minns inte det där suddet. Det var att Töcken, som tur är, jag spelade in en podd så jag vet att jag var där. Ja, just det. Det kan man ju lyssna på. För där snakas bland att man inte ska ha alla äg i samma korg. Var det så? Mm. Om, om, om, om det var helt som hade tentaklerna ute, tror jag. På olika ställen uh -huh. okay. Om du förstår vad jag menar uh -huh. okay. uh -huh. Enköpen är inte Uppna Låt Det låter som sömla Vi är inåt i en bil Om det inte är Det kan det också vara Västerås Nej det Men sen, uh -huh. har, sen har du ju Du har ett fantastiskt Starkt eh, Allsvenskt hockeylag därför Almtuna. Almtuna Ja, Almtuna Det var ett st starkt allsvenskt hoppåslag Sirius mm. Bandy också tror jag Fittar på en, en arena som heter Studenternas Rätt. Ja, men där, jag har inte sett band Men jag har ju varit där på Och sett själva arenan mm. ja, du, Hade du med en portfölj? Tacka givet men våra Mosk Mjol mm. Jo men, men vi, vi kommer åter till, till Fimpen Nu pratar man rener För den, den var ju kul i Fimpen Så man fick se gamla ja. Råsunda och gamla ja. Söderstadion ja. Saknar de? Ja, jag saknar inte de så mycket men, men... Jag såg de Nej Jag bodde ju precis vid Råsunda en, en gång i tiden. Mm. Jag tror sin... Lasse Wallström också Jag tror jag nämnde i poddavsnitt 37 kan det. är Uppsala är en lätt anonym stad från mitt sätt att se det Det är inte så nära Stockholm och ändå är det Sveriges fjärde största, men det är liksom... jag har ingen relation till det Men det måste ju vara mycket studenter, det är väl det jag sa ja. visst är det så, det är det Men ändå Jag ska vara underbart och få leva studentlivet på... Nött <laughs> Nej, faktiskt inte Och så de här, man hör de här nationerna oh, oh, Ja, oj Jag var på nation och fest Det där har jag aldrig fattat Det finns ju, jag har Umeå, Men då heter det aldrig nationer Men i Lund och i Uppsala är det är nationer Men vad heter det? i det på det man... hus som N de har Nämnda så Ja, men ofta är det väl gamla hus med. med... Ja, så Gamla station, vad det, det, det var. Hängde det mycket där i någon uppe. Nej, det fanns inte. Det <laughs> var ju det hela tiden. Ja, men det fanns ingen. Det fanns en ekonompunk. Det tror jag sagt förut också. Det var där helt som inte. Eller vi, vi drack ubåt uh, och så stod, stod han i baren. Då fick han en ubåt Vände på steken. Det var så vidrigt. Jag har inte kunnat dricka jägemeister sedan dess. Alltså var det ett öglas med jägenmäster? öglas med jägenmäster och så liten ölig Och så, ja. Ett, ett, et, ett, et, etcetera ett, ett, ett, Men du drar inte upp hela? Jag vet inte. Men jag kan inte dricka jägenmäster. Jo, men uppe i Umeå, när du pluggade, hade ni, eller ni hade det inte, men var det folk som gick runt med overall eller? Ja. ja. Det var kommersiellt första och främst Då var det de här som i äldre så De pr försökte promota De där jävla rosa så här. Det är skit bra att fästa i för jag gör ingenting om man spelar. <laughs> det är liksom. Hur ofta, ja, ofta spelar man? Ja, det här det vill man inte göra. Nej. Men, men var det någon i din bekanta krets som köpte den uniform Eller, Nej, ingen i ditt närmare. Tack, du köpte den. Nej, mm. nej, ingen Roger? Roger <laughs> Nej, han gick ju juridik, jurist va? Ja, kanske också hade sin Alltså ekonomerna hade sin område, det var rosa ja. Tajassi Rosa efter eh, Dagens Industri Efter hjärtfylke. Ja, tänk tidningen rosa, Dagens Industri, den är väl rosa Ja, just det mm. Och Lagazeta de la sport. Exakt Nej men vi har tånt, vi har tånt upplan. Ja. Vi har tånt så mycket mer att säga. Vi har tånt uppland Så gott i år, helt ja. enkelt. Tömt. Vi har tånt. Tack och hej. Vi har tånt allt och uppskala i den morgon de går. Hej. hej.